Slavosovia a 194-a. Apoteoza întâia Aleluia, slavăție doamnei Doamne Iisus lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim. Fiincă asemenea unui miel, în fața Tatălui ceresc, ai stat și cei șapte ochi ai Duhului Sfânt, de pe pământ la tine i-ai adunat. Aleluia, slavăție doamnei Doamne Iisus fiului lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă ție Tatăl cel Ceresc, Cartea Vieții cu cele șapte peceți ți-a dat. Când, ca un miel înjunghiat pentru păcatele noastre, în fața tronului de iaspis, puterea de pe pământ și în cer ai luat. Anului ăia, slavă ție, Doamnei Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în mâna ta, ca un toiag al puterii, Cartea Vieții, vrednicia ta a arătat și toate puterile cerești ție ți-s au închinat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim fiindcă pentru noi cinstea și binecuvântarea, slava și puterea Tatălui ceresc ai câștigat. Și mântuirea noastră cu o râvnă neobosită ai lucrat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, te iubim și te mulțumim. Fiindcă atunci când prima PCT, mâna ta, a sfârșit, un călăreț pe cal alb s-a arătat, ca semn că pe fii împărării, care lucrează pacea, e chemat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă arc și cu lună el a portat, ca semn că biruință din cer i s-a dat, așa cum cu glas de tunet heruvimul. Cu de înger, l-am demnat. Aleluia, slavăție, Doamne, să Te iubim și îți mulțumim, fiindcă destinul cel alb ne-l-ai arătat. Iar noi, credința în tine, prin preoți, cărți și slujbe, cuvântul tău din Sfânta Evanghelie l-am predicat. Aleluia, slavăție, Doamne, să Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim fiindcă dintre noi, ucenici, mucenici, ierarhi, duhovnici, propăvăduitori, ai Sfintei Evangheliei, cu grijă ai adunat. Am iubirea slavă ție, Doamne Iisus Hristuase, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe noi ce, ce te-am slujit. Cu destinul alb ne-ai binecuvântat, cu multă răbdare slujba ta ne a învățat și ne-ai încercat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Săristoase Fiului Dumnezeu, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în mintea și în inima noastră, a celor ce te-am urmat, curăția prin rugrăciuni ai lucrat ca semn că viruință în războiul cu trupul, cu lumea și cu demonii ne-ai dat.